9. Через кілька днів Овод, ще дуже блідий і шкотельгаючи більше, ніж звичайно, війшов у читальню громадської бібліотеки і спитав проповіді кардинала Монтанелі. Рікардо, що сидів поблизу, щось читаючи, підвів голову. Він дуже любив Овода, але не терпів у ньому цієї якоїсь дивної запеклості. «Це ви, мабуть, готуєте нову атаку на бідолашного кардинала?» – роздратовано спитав він. «Любий, мій друже, чому ви завжди підозрюєте людей у злих намірах?» «Це не по-християнському. Я готую великий нараз про сучасне богослів'я для нової газети». «Для якої цієї нової газети?» – спохмурнів Рікардо. Майже ні для кого не було секретом, – що, сподіваючись нового закону про пресу, опозиція збиралася здивувати місто виданням радикальної газети. Але формально це поки ще не розголошувалось. Ну, звичайно, для тієї, що матиме назву «Шахрайської газети» або «Церковного календаря». Тихше, Ріварись, ми заважаємо іншим. Добре. Тоді знайте свою хірургію, а мені дозвольте вивчати богослів'я. Я ж не заважаю вам лікувати поламані кістки, хоч знаюся на них далеко більше, ніж ви. Із зосередженим виглядом Овід схилився над томом проповідей. До нього підійшов один з бібліотекарів. Сіньори Рівареси, ви, здається, брали участь в експедиції Дюпре, що вивчала притоки Амазонки, Будь ласка, допоможіть нам. Одна пані запитує звіт експедиції, а ця книжка якраз у палітурні. Що саме її цікавить? Якого року експедиція вирушила із Франції і коли вона пройшла через Еквадор? Вона виїхала з Парижу 1837 року і пройшла через Кіто у квітні 1938 року. Три роки ми пробули в Бразилії, потім спустилися до Ріо і повернулися до Франції 1841 року. Може, ця пані хоче знати дати окремих відкриттів? Ні, дякую, тільки це. Я все записав. Беппо, віднеси цю записку, сеньорі Болі. Дуже дякую, синьорі Ріваресе. Вибачте, що потурбував вас». Овід відкинувся на спинку стільця, заклопотано, спохмурнівши. «Навіщо їй знати рік, коли вони проходили «Еквадор»?» Чема взяла записку і пішла додому. Квітень 1838 року. А Артур помер у травні 1933. П'ять років. Вона почала ходити по кімнаті. Кілька останніх ночей вона погано спала, і під очима в неї лягли темні кола. «П'ять років, заможна родина, і хтось, кому він вірив, що обманув його, його обманули, а він... Ну, про що це?» Вона спінилася і взялась руками за голову. «Ні, це просто божевілля, це неможливо, абсурдно. Але як старанно обшукали вони тоді гавань п'ять років?» І йому ще не минув двадцять перший рік, коли той матрос... Значить, коли він втік з дому, йому було дев'ятнадцять. Хіба він не сказав півтора року? І звідки в нього ці сині очі? І ця нервова рухливість у пальцях? І чому він такий злий на Монтанеллі? П'ять років, п'ять років. Якби вона знала, напевно, що він потонув, якби вона бачила труп... Тоді, звичайно, кінець кінцем стара рана перестала б боліти. Давні спогади не викликали б такого жаху. Можливо, через якісь двадцять років вона змогла б озернутися назад, не здригнувшись. Уся її юність була отруєна спогадом про цей вчинок. День в день і рік в рік вона невідступно боролася з демоном каяття. Вона завжди пам'ятала що справа її життя в майбутньому, і завжди заплющувала очі і затуляла вуха перед неблаганною примарою минулого. І день в день, рік у рік, перед очима їй спливали з дна морського мертве тіло, а серце серця зривався нестримний тужний крик. «Я вбила Артура! Артур загинув!» Часом їй здавалося, що цей тягар – Занадто важкий, щоб його можна було витримати. А тепер Джема віддала півжиття, щоб цей тягар повернути. Якщо вона вбила Артура, то це давнє горе. Вона надто довго терпіла його, щоб упасти під його вагою. Але якщо вона штовхнула Артура не в воду, а в... Джема сіла, закрила обома руками очі. Усе життя її було затьмарене тим, що він помер. А якщо тільки вона не заподіла йому чогось страшнішого, ніж смерть, повільно і безжально пройшла Джема знову крок за кроком крізь пекло його минулого, воно поставало перед нею так виразно, немов вона сама все бачила і почувала безпорадне тремтіння оголеної душі. Гірший від смерті глум, жах самотності, Повільна, гнітюча, жорстка агонія. І все те вона уявляла так яскраво, немов сама страждала разом з ним На срібних рудниках, на цукрових плантаціях, У жахливому мандрівному цирку. Цирк? Ні, треба все це викинути з голови. Якщо отак сидіти і думати – Можна збожеволіти. Чема відкрила маленьку шухляду в себе в столі. Там лежало кілька реліквій, які вона не могла примусити себе знищити. Взагалі їй не властиво було збирати всілякі сентиментальні дрібнички. І зберігаючи ці речі, вона немов поступалася трохи тій слабшій стороні своєї натури, яку вона так твердо тримала в руках. Вона дуже рідко дозволяла собі дивитися на них. Тепер джема виняла їх всі одну по одній. Перші листи від Джованні, квіти, що лежали в його мертвій руці, пасмо волосся її дитини і зів'ялий лист з могили батька. А на дні шухляди лежав мініатюрний портрет Артура, знятий, коли йому було 10 років. Єдина його фотографія. Чема взяла в руки портрет і дивилася на прекрасну дитячу голівку, аж поки перед очима її не спливло, мов живе, обличчя справжнього Артура. Як ясно бачила вона кожного його рису. Тонкі нервові губи, великі серйозні очі, невинний вираз обличчя. Все це виринало перед нею так живо, Немов він помер тільки вчора. Поволі сліпучі сльози затумали портрет. Як вона могла подумати? Це блюзнірство навіть уявити, що ця ясна, далека душа, має щось спільне з брудом і незгодами життя. Очевидно, Бог змилувався над ним, хоч трошки, і дозволив йому померти молодим. Краще, в тисячу разів краще – щоб він пішов у небуття, а не жив і був оводом. Оводом з його бездоганними галстуками, сумнівними дотепами, злим язиком і танцівницею. Ні, ні, все це жахлива, абсурдна фантазія, і даремно вона сушить собі серце. Артур помер. «Можна — Можна? — спитав за дверима м'який голос. Вона так здригнулася, що портрет випав у неї з рук, і овід, прошкутильгавши через кімнату, підняв і подав їй його. Як ви мене злякали, сказала вона, дуже жаль. Може, я вам заважаю? Ні, я просто передивляюсь деякі дивні речі. Вона з хвилину вагалася, а потім дала йому мініатюру. Що ви скажете про цей портрет? Поки Овід розглядав портрет, вона так пильно стижала за його лицем, ніби від цього виразу залежало все її життя. Але він дивився критичним поглядом на дитячу голівку, і видно було, що вона йому не подобається. «Ви дали мені складне завдання», – промовив він. «Фотографія вицвіла, а дитяче лице взагалі важко розгадати» але мені здається, що хлопець, вирішив, був би нещасним, і найкраще для нього було б зовсім не ставати дорослим. Чому? Гляньте на лінію нижньої губи. Це з тих натур, для яких біль є завжди біль, а несправедливість таки несправедливість. Цим людям немає місця на землі. Тут потрібні такі, що вміють зосереджуватись тільки на своїй справі. «Вам нікого не нагадує це обличчя?» Він подивився на портрет уважніше. «Так. От чудна річ. Звичайно ж нагадує. Дуже схожий. На кого?» «На кардинала Монтанеллі. Чи немає часом у його бездоганного просвященства якого-небудь племінника? А хто це, дозвольте спитати?» «Це дитячий портрет мого друга, про якого я вам колись розповідала». «Того, що ви вбили?» Вона мимохіць похмурніла. Як легко і жорстоко вимовив він це страшне слово. «Так, того, що я вбила, коли він справді помер. Тобто?» Вона пильно глянула йому в лице. «Я іноді не певна. Сказала вона Тіла його так і не знайшли Можливо, він втік з дому так само, як і ви І подався до Південної Америки Будемо сподіватися, що ні Це було б для вас тяжким спогадом У свій час я мав чимало серйозних сутичок з людьми І, мабуть, не одного послав у пекло Але якби мені довелося якусь живу істоту послати до Південної Америки я б спав погано. То ви гадаєте, перебила вона овода, підходячи до нього і стиснутими руками, щоб якби він не втопився, якби зазнав усього того, що зазнали ви, він ніколи б не повернувся і не забув би минулого? Невже він ніколи б не простив? Адже ж мені було так нелегко. Гляньте! Вона відгорнула над лобом пасма темного волосся. Під чорними пасмами біліла широка смуга. Настало довге мовчання. «Хай мертві залишаються мертвими», – повільно промовив Овід. «Деякі речі забути дуже важко. І якби я був на місці вашого покійного друга, я б лишився мертвим. Вихідці з того світу дуже неприємні». Вона поклала портрет на задушу хляду і замкнула її. «Це жорстока думка», – сказала вона. «Давайте поговоримо про щось інше». «Я, власне, і прийшов поговорити з вами про одну невеличку справу». «Бачте, у мене є один план». Джерма присунула до стола стілець і сіла. «Якої ви думки про запроектований закон щодо преси?» – спитав він без найменших ознак звичайного свого заїкування. Якої я думки? Гадаю, що користі з нього буде мало, але краще вже мати хоч пів хлібини, аніж зовсім нічого не їсти. Безперечно. То ви, певно, будете працювати в одній з нових газет, що їх збираються тут видавати? Мабуть, буду. Коли починає виходити якась газета, завжди знайдеться багато технічної роботи, друкувати, розповсюджувати. Доки ви будете отак марнувати свої розумові здібності. Чому ж марнувати? Бо ви їх марнуєте. Ви самі чудово знаєте, що маєте далеко кращу голову, ніж більшість чоловіків, з якими ви працюєте. Але чомусь дозволяєте їм робити себе попихача. Усі ці грасіні і галі проти вас справжні школярі. А ви покірно правите їм коректури, немов якийсь підручний. Насамперед, я не весь свій час витрачаю на коректуру. До того ж, ви перебільшуєте мої розумові здібності. Вони зовсім не такі блискучі, як вам здається. Я й не кажу, що вони блискучі, спокійно відповів він, але певен, що у вас міцний, тверезий розум, а це далеко важливіше. На нудних засіданнях комітету ви перша помічаєте помилки ваших товаришів. Ви не дуже ласкаві до інших. Мартіні, наприклад, міркує дуже логічно. Не сумніваюся в здібності Фабріції, і леги. Той же Грасіні знає економіку Італії краще, ніж будь-який чиновник. Гаразд, більше нічого сказати. Оближмо їх і їхні здібності». Факт очевидний, що ви з вашим розумом можете виконувати значно важливішу роботу і обіймати більш відповідальну ділянку, ніж зараз. Я цілком задоволена своїм становищем. Робота моя, може, і не дуже цінна, але кожен з нас дає те, що може дати. Сеньора Бола, ми з вами занадто добре розуміємо один одного, щоб гратися в компліменти та скромні заперечення». Скажіть мені відверто, чи визнаєте ви, що витрачаєте свій розум на діло, яке могли б виконувати люди, не такі розвинені, як ви? Коли ви так вже вимагаєте відповіді, то мушу сказати, що е, почасте визнаю. Тоді чому ж ви це допускаєте? Вона мовчала. Чому ви це допускаєте? Тому що тут нічого не вдієш. «Що це значить?» Вона глянула на нього до Кірлова. «Недобре отак мене допитувати. Але все ж таки скажіть мені». «Ну, коли ви неодмінно хочете знати, скажу. Життя моє розбите, і в мене немає енергії починати щось справжнє. Я можу бути тільки шкапою і виконувати лише технічну роботу для партії. Принаймні, я виконую її сумлінно». «А кому же треба це робити?» «Звичайно, треба. Тільки не завжди комусь одному». «Це все на все, що я здатна». Він загадково глянув на неї напівзаплющеними очима. Вона підвела голову. «Ми знову повертаємося до старого, а збиралися перейти до діла». «Марна річ говорити мені, на що я здатна» бо я однаково нічого іншого вже не робитиму. Але можу допомогти вам обміркувати ваш план. У чому там справа? Спочатку ви попереджаєте, що немає рації вам щось пропонувати, а потім питаєте, що саме я пропоную. Я хочу, щоб ви допомогли мені не тільки обміркувати мій план, а й втілити його в життя. Спочатку я вас вислухаю, а тоді буде видно. Скажіть мені, чи ви чули, що у Венеції готуються до повстання? Відколи оголошено амністію, я тільки чую, що про плани повстань та сантфедиські змови. Але я ставлюся скептично до цього. Здебільшого до цих чуток так само ставлюсь і я. Але зараз я говорю про справжню серйозну організацію повстання проти австрійців у цілій провінції. Дуже багато революційної молоді в Папській області таємно готується до переходу через кордон, щоб вийти на допомогу венеціанцям. І я чув від моїх приятелів у Романі. «Скажіть, – перебила його джема, – ви цілком довіряєте вашим приятелям?» «Цілком. Я знаю їх особисто і працював разом з ними. Очевидно, вони члени тієї організації, до якої ви належите?» Вибачте, за недовір'я, але я ніколи не буваю певна е, в точності інформації, одержаних від підпільних організацій. Мені здається, що, звичка, хто вам сказав, що я належу до якоїсь організації? різко перебив він її. Ніхто? Я сама здогадалась? А, -а, -а овід відкинувся на спинку стільця і сердито глянув на неї. Ви завжди здогадуєтесь про особисті справи своїх знайомих. Дуже часто. Я досить спостережлива і в своїх спостереженнях люблю робити висновки. Отже, будьте обережними зі мною, коли хочете щось приховати. Я не боюся, що ви щось знатимете, аби це не йшло далі. Сподіваюся, ви не... Вона підвела голову. В на здивуванні. Ви могли б цього і не питати. Я певний, що стороннім ви не скажете, але членам партії, партії потрібні факти, а не мої особисті здогади. Звичайно, я нікому про це не говорила. Дякую. Може ви навіть здогадалися, що це за організація? Сподіваюся, не ображайтеся мою одвертість. Ви ж самі почали розмову. Сподіваюся, що це не ножарі. Чому ви так сподіваєтесь? Тому що ви гідні чогось кращого. Усі ми гідні чогось кращого. Це ваші слова тільки на виворіт. А втім, я й справді належу не до ножарів, до червоних поясів. Вони надійніші і серйозніше ставляться до справи. Ви маєте на увазі вбивство? Між іншим, і це. Ножі теж дуже корисні, але тільки при добре організованій пропаганді. Тим-то мені не подобаються ножарі. Вони вважають, що ніж розв'язує всі труднощі і помиляються. Ножем можна зробити чимало, але не все. Невже ви думаєте, що ножем можна щось зробити? Він здивовано поглянув на неї. «Звичайно, – говорила далі джема, ножем можна усунути перешкоду, істотну для даного моменту. Якого-небудь розумного шпигуна або негідника-чиновника, але чи не створити таким чином ви ще гірші труднощі – це інше питання. Кожне нове вбивство тільки розбещує поліцію, а народ привчає до насильства і жорстокості». А що ж по-вашому буде, коли настане революція? Невже ви сподіваєтеся, що народу і тоді не доведеться звикати до насильства? Війна є війна. Так. Але відкрите повстання – то інша річ. Це один з моментів у житті народу. І цей момент – ціна, якою ми платимо за наше майбутнє. Безсумніво відбуватимуться страшні речі. Вони властиві кожному повстанню. Але це поодинокі факти, виняткові подробиці виняткового моменту. А жахлива, безладна різанина може війти в звичку. Народ дивитиметься на неї як на звичайний випадок, і почуття священності людського життя притупиться. Я недовго була в романії, але й те, що я бачила, справило таке враження, ніби там насильство увійшло або входить у механічну звичку». Все-таки це краще, ніж механічна звичка до покірливості і послуху. Я не згодна. Всі механічні звички погані. Рабські, а ця, крім всього іншого, ще й виховує у людях жорстокість. Звичайно, якщо по-вашому мета роботи повстанця полягає в тому, щоб вирвати в уряду деякі поступки, то таємна організація і ніж повинні здаватися вам найкращим знаряддям боротьби, Уряди цих країн нічого іншого так не бояться. Але коли ви, як я, вважаєте, що перемогти уряд – це ще не мета, а засіб, що веде до мети, і що головна мета – змінити відносини між людьми, ви змушені будете по-іншому братися до роботи. Привчаючи людей зневажати кров, ви зменшуєте цінність людського життя. А цінність релігії – «Я не розумію!» Він посміхнувся «Ми з вами по-різному визначаємо корінь зла Для вас він в недооцінці людського життя Вірніше, в священності людського життя Як хочете Для мене головна причина наших злигоднів і помилок полягає в хворобі розуму Ви маєте на увазі якусь певну релігію?» О, ні. Це питання зовнішніх симптомів. Сама хвороба проявляється в релігійному напрямку розуму. Постійній потребі створити фетиш, обожнювати його, впасти ниць і поклонятися перед ним. Байдуже, хто це буде. Ви, звичайно, не згодні зі мною. Ви можете бути атеїстом або агностиком або ким хочете, але я відчуваю ваш релігійний темперамент за п'ять ярдів. Зрештою, даремно сперечатися про це, та ви й помиляєтесь, вважаючи, що я один з тих, хто дивиться на вбивство лише як на засіб усунення негідників чиновників. Кінець кінцем для мене це засіб, і при тому найкращий засіб підірвати авторитет церкви, перевчаючи народ, дивитися на церковних агентів, як і на інших паразитів. І коли ви доб'єтесь цього, і коли ви розбудите дикого звіра, що спить у народі, і натравите його на церкву, тоді, тоді я знайду справу, заради якої варто жити. Про цю справу ви й говорили кілька днів тому? Так, про неї. Вона затремтіла і відвернулась. Ви розчарувалися в мені? запитав він, дивлячись на неї і посміхаючись. – Ні, не це. Я, мені здається, я трохи боюся вас. За хвилину вона знову повернулась до нього і сказала звичайним діловим тоном. – Це марна суперечка. Наші вихідні положення дуже відрізняються. Зі свого боку я вірю в пропаганду і у відкрите повстання, коли воно можливе. Отже, повернемося до питання про мій план – він частково пов'язаний з пропагандою, а в основному – з повстанням». «Так?» «Як я вже й сказав вам, у Романії є багато охочих пристати до венеціанців. Ми ще не знаємо, коли саме вибухне повстання. Можливо, лише восени або взимку. Але волонтери в Апанінах мають бути озброєні і завжди готові до виступу. Я взявся таємно переправити для них – у Папську область зброю та бойові припаси. Чекайте, як можете ви спільно працювати із повстанцями Ломбардії і Венеції, коли всі вони прибічники нового Папи? Вони стоять за ліберальні реформи і йдуть рука в руку із прогресивною частиною клерикалів. То як може такий непримиренний ворог церкви, як ви, бути з ними заодно? Він знизав плечема. «Що мені до того, що вони тішаться ганчер'яною лялькою, аби робили своє діло? Звичайно, вони виступлять під прапором папи. Але раз все-таки буде повстання, то мені однаково. Кожний друг годиться на собаку, і кожний бойовий заклик хороший, коли ним можна підняти народ проти австрійців. Якої ж участі хочете ви від мене?» Головне – допомогти мені переправити зброю через кордон. Але як же я можу це зробити? Саме ви зробите це якнайкраще. Я хочу купити зброю в Англії, але звідти її ніяк не можна ввести, ні в один спортів Папської області. Доведеться привезти в Тоскану, а далі переправити через Апеніни». Тобто замість одного кордону перебиратися аж через два. Так, але іншого шляху немає. Не можна привезти контрабандою великий транспорт через неторговельний порт. Нам аби тільки перевезти зброю через Тоскану, а з папським кордоном я б уже якось вправився. Мої товариші знають кожну стежку в горах, і в нас там багато схованок. Транспорт має йти морем до Ливорно, і тут головна перепона. Я не знаю тамтешніх контрамедистів, а ви, мабуть, знаєте. Дайте мені трохи подумати. Джема сперла слід темна коліна і схилила голову під першою рукою під боріддя. Через кілька хвилин вона глянула на овода. – Можливо, що тут я зможу вам трохи допомогти, – сказала вона але перш ніж ми почнемо говорити далі, я хочу вас щось спитати. Можете ви мені дати слово, що ця справа не пов'язана з яким-небудь убивством або таємним насильством? Звичайно. Хіба я запропонував би вам взяти участь у справі, яку ви не співчуваєте? Коли вам треба дати остаточну відповідь? Часу зараз гаяти не можна, але я дам вам кілька днів подумати. Ви вільні в суботу ввечері? Чекайте, сьогодні четвер? Так, вільний. То приходьте в суботу. Я все це добре обміркую і тоді вже скажу напевно. У неділю Джема послала до комітету флорентійської філії партії Мадзіні заяву про те, що вона хоче взяти на себе одну політичну роботу, і кілька місяців не зможе виконувати своїх звичайних обов'язків, за які вона досі відповідала перед організацією. Це викликало у комітеті деяке здивування, але ніхто не заперечував. Джемму знали в партії вже кілька років, як людину розсудливу, і всі розуміли, що коли сеньора Бола зважилась на якийсь несподіваний вчинок, то певно має на те грунтовні підстави. Мартіні вона адверто призналася, що збирається допомогти Оводові в одній прикордонній роботі. Вона виговорила собі право сказати про це своєму давньому другові, бо не хотіла, щоб між ними виникло якесь непорозуміння або неприємне почуття таємниці. Їй здавалося, що вона повинна була дати йому цей доказ довір'я. Він не сказав їй ні слова але вона бачила, що новина боляче вразила його. Вони сиділи в неї на терасі і дивилися поверх червоних дахів на ф'єзолі. Після довгої мовчанки Мартіні підвівся і почав ходити по терасі, заклавши в кишені руки і насвистуючи. Це в нього завжди було ознакою хвилювання. Джема мовчки дивилася на нього. «Чезаре!» «Вас непокоїть моя участь у цій справі», – промовила вона нарешті. «Мені шкода, що ви так засмутились, але я мушу робити так, як я вважаю за справедливе». «Мене непокоїть не сама справа», – похмуро відповів він. «Я нічого про неї не знаю і, очевидно, там усе гаразд, раз ви згодились взяти в участь. Але я не довіряю цій людині». «Мені здається, ви не розумієте, Овода». Я теж не розуміла, поки не взнала його трохи краще. Може, він і не зовсім гарна людина, але далеко не така погана, як ви думаєте. Дуже можливо. Мартіні ще кілька хвилин, говорив, ходив по терасі. Потім враз спинився коло Джеми. Джемо, відмовтеся. Відмовтеся, поки не пізно. Він затягне вас у такі діла, що ви потім пожалкуєте. Чезаре? лагідно промовила вона. «Ви не думайте над тим, що говорите. Ніхто, нікуди мене не затягує. Я зважилася на це по своїй добрій волі і добре все обміркувала. Я знаю, у вас особиста неприязнь до овода, але ми зараз говоримо не про людину, а про політичну роботу». «Джемо, відмовтеся! Цей чоловік небезпечний!» «Потайний, жорстокий, він не зупиняється ні перед чим, і він кохає вас!» Вона жахнулася. «Чезаре, які несенітниці спадають вам на думку?» «Він кохає вас!» – повторив Мартіні. «Бережіться його джемо!» «Чезаре, любий, я не можу триматися віддалік від нього, і не можу вам пояснити чому». «Ми зв'язані з ним, але не по своїй волі!» «Коли ви зв'язані, то немає ні, ні про що більше говорити!» Стомлено відповів Мартіні. Він пішов, говорячи, що йому ніколи, і кілька годин блукав по брудних вулицях. Світ цього вечора здавався йому дуже похмурим. Був у нього єдиний скарб, але ось з'явився цей хитрун, и вкрав его